але дане серед них уже не було. «Я проведу вас додому», запропонував раптом другий поліцейський і подав жінці руку. «Прошу, пані, вставайте. Помаленьку, потихеньку, ось так. Де, пані, мешкає? Ні-ні, саме я вас не відпущу. Доставлю вас під охороною за заодною протокол складу». Дана тим часом разом із Устиною, з якої вони жили в її родичів, уже вибігала із саду і спускалася градним узвозом до річки.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 Та як би вони її не зустріли, щоб не казали, але як же вона скучила за мамою татом, за Димкою, за своїми туричами, страшенно скучила. Ну, не розстріляють же її там за те, що за степця заміж не вийшла. Та Юрко, де б він не був, але ж мусів за цей час навідатись до своєї мами. Перед самою брамою замку Любарта, під старим ясином дорогу перегородив якийсь хлопець розкинув руки для обіймів, розцвів широкою усмішкою. Скільки літ, скільки син, Боже, якою ж ти красонею стала. Справжня панянка прилетіла з Кракова на вакації. Еж, прилетіла на акації, сяду на найвищій гілці і буду співати кар кар кар. А що, у Луцьку всі хлопці так знайомляться з дівчатами? Олесю, хіба ти мене не впізнала? Я Вадим. Ми ж разом ходили на хореографію. Навіть танцювали в парі. Вигадали, б пане Вадиме щось простіше я не люблю, коли брешуть, і звати мене не Олесею. Дана смикнула устину за руку, вони повернулись на замкову площу і пішли бурківкою назад. Треба ж таки вигадати. Мабуть, був у саду, неподалік від сцени, коли та пані на мене налетіла, почув, що вона називала мене Олесею, от і пішов слідом за нами. А тоді забіг наперед, вирішив приклеїтись, сказала зі сміхом у От Хитрон. Хай тепер до залізної брами клеїться. Увечері довго не могла заснути. Перед очима поставало в село, тато з мамою, димка, Юрко. Домка про Юрка не йшла з голови. Ніч така місячна, що й справді хоч голки збирай. Це б їм стояти вдвох десь під деревом, а мліти в обіймах, а вона навіть не знає, де він, що з ним. Може, зараз так само дивиться у небо на цей величезний місяць. Може, так само тужить за нею, як вона за ним. Кажуть же, що закохані завжди відчувають одне одного, навіть на великій відстані, навіть на різних кінцях землі, бо ж їхні серця завжди налаштовані на одну енергетичну хвилю. А вже ж закохані. А якщо він чогось ж не відповів на жоден її лист, який вона надсилала у село? О, ні, ні, ні. Його просто не було весь цей час у Туричах. Просто ще не було. От приїде і тітка Катерина дасть йому всі листи зразу. І він прочитає, а тоді... Думай про мене, Юрчику, думай. Думай, Юрасі, Юрасику, Юрасинят, кому є? Круглий диск, що завис над дві кноп, нагадав раптом про ту ніч, коли тату з мамою привезли сіно з-під лісу і складали його у шопі. Ох, як же вона тоді забоялася що місяць так близько підкотись до землі, і з нього до них на подвір'я може скочити той страшний дядько з вилами, отой підступний каїн, про якого розповідав тато. Дурне, мале? Тільки задрімала, як у двері загрюкали. Неспішно, розмірено, але сильно, вимогливо. Пірнула під ковдру і зачаїлась, тільки серце, як у переляканої перепілки. Стук, стук, стук, стук. «Устина, не відчиняй, не треба, мало хто може приплентитись посеред ночі». Але Устина вже запалила лампу, накинула халат і відчиняє двері. Дана визирнула з-під ковдри. На порозі постав опасистий чоловік у чорному поліцейському однострої. А за його широкими плечима великий круглий місяць, ніби чоловік і справді тільки назіскочив з нього. Сталось раптом, у руках цього чорного нічного гостя зблиснули вила. Ой, Божечку, спаси, сохрани, прошепотіла Дана і знову заховалась під ковдру. Олександра Радич басом прокотилася в нічній тиші. Ні, я Устина. А де панна Олександра? Тут така не живе, я й не знаю ніякої Олександри. А це ми зараз побачимо. Поліцейський спокійно, але напористо відтрути Устину від хадних дверей і зайшов. Із сусідньої кімнати виглянули перелякані господарі.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 Подивився, порівняв обличчя на ліжко на світині. Задоволений хмикнув. «Одягайся». «Але ж це не та дівчина, яку ви шукаєте. Це Богдана Ясницька!» Закарчала Остина. То опанінка так нервується. Впосторонку розберуться. Та це не та».